Двете граници. Два-та лекция от учителя, държана на 5 март 1924 г. София. Тайна молитва. В характера на ученика се забелязват два психологически дефекта. Единият произлиза от преувеличаване или наценяване на нещата, а другият от намаляване или подценяване на нещата. В първия случай ученикът прилича на онзи учен естественик, който наблюдава под микроскоп известни микроби или клетки от някое растение и ги вижда силно увеличени. Във втория случай... Ученикът прилича на астроном-наблюдател, който със своя телескоп проучва грамадните звезди и планети, но ги вижда в намален вид от естествената им големина. Обаче, както естественикът, така и астрономът, за да разполагат сверни научни данни, трябва да знаят колко пъти микроскопът увеличава и колко пъти известна звезда гледана през телескопа, е по-малка от нормалната си величина. По същия начин, ученика трябва да има точна, правилна преценка за нещата. Когато той се произнася върху известно свое качество или действие, както и за известни качества или действия от другите, той трябва да има правилен поглед, нито да преувеличава, нито да намалява защото колкото в единия случай ще изпадне в грешка, толкова и в другия случай ще изгреши. Той трябва да преценява нещата тъй, както са. Трябва да бъде тъй точен, както е точен математикът, при решаване на задачите. Всяка прибавена или от неята единица, или най-малка част от единицата не дава правилни изводи, и задачата на този математик не може да се счита за вярно решена. За да дойде ученикът до едно правилно разглеждане на нещата и да преценява всичко точно, той трябва да се вглежда в отношенията на хората около себе си, да наблюдава, да проучва и най-малките прояви в живота и по такъв начин постепенно да се приближава към разрешението на малките и големите задачи, които ежеминутно изникват в живота. Може да ми възразите, какво ще ни ползват тия неща. Те ще ви дадат истински знания. Аз наричам истински знания тия, които почиват на едно вътрешно разбиране и които имат приложение в живота. Това са знания, които почиват на една дълбока опитност. Животът и училище, в което придобиваш знания, прилагаш тия знания и женеш техните плодове. То е опитното училище на живата разумна природа. Някои ще кажат, еди кой си човек, знае много неща, той е много образован, завършил е няколко факултета. Какво от това аз не говоря за онова книжонно знание, което може да се изтрие от памета на учения, както морските вълни изтриват написаното на пясъка. Аз говоря за онова вътрешно знание, което може да доведе ученика до самопознание. Познай себе си. Познай възможностите, които живата природа е вложила в тебе. Това е една от важните задачи, в развитието на ученика. Да изучаваш живота в неговия вътрешен смисъл, да придобиваш знания и да дойдеш до самопознанието, това трябва да бъде стремежът на ученика. Ученикът ще намери всичко това скрито в живата природа. Природата постоянно ни говори. Всеки момент, всеки час, всеки ден – тя сменя своите картини, променя гамете в своите песни и в той велико разнообразие тя открива тайните на битието за оня, който знае да чете от нейната книга. Вие трябва да изучавате езика на природата, защото в този език ще намерите скрити онези нези велики закони, които трябва да прилагате и в своя живот. Мнозина запитват какво представляват страданията, защо съвременното човечество страда тъй много. Казвам, страданията не са нищо друго, освен ретортите на живата природа, в които се поставят хората, за да се очистят от известни свои грешки, заблуждения и нечистотии в миналото. Човек трябва да се освободи от всички отайки, от всички излишъци в своя организъм. Когато едно дете е излезе на улицата да играе и падне в някоя локва и се окаля, какво прави майка му след като се върне детето у дома си? Нали взема едно корито с вода, сапун и започва да къпе това дете? То плаче, недоволно е, сърди се. Но майка му не обръща внимание на неговите сълзи, тя го измива добре, преоблича го и го оставя в стаята на топло, не го пущава на улицата. Да играе, лишава го временно от предишната му свобода. Не прави ли същото нещо и природата с нас? Същото прави. Тя е нашата обща майка, която, като види някой от своите деца изцапано, Окалено, нечисто, тура го в една от своите реторти, подлага го на огън и следи кога ще трябва да прекрати този процес. Ти плачеш вътре, викаш, но тя си знае работата. Като те извади от ретортата и намери, че си чист, оставя ти на спокойствие, но ако нямаш необходимата чистота, ще те тури във втора, трета и ред още реторти, докато придобиеш необходимата чистота, чрез която ще разбереш правилно Божиите закони и повеления. След като човек премине през всички реторти, нужни за неговото очистване, той ще се освободи от онзи тежък камък, който натиска душата му, ще се подмлади и ще дойде до онова състояние, което писанието нарича «Новораждане» или «Възкресение на човешката душа». Изобщо, природата със своите местности, планини и долини оказва известно влияние върху характера на хората. И наистина, забелязано е, че хора, които живеят на по-високи места, имат по-благородни и възвишени стремежи. От тях се забелязва един по-висок полет на духа, по-голям стремеж към търсене на истината. Те са хора повече идеалисти. Тия пък, които живеят по долините, са хора повече материалисти, хора на живота, на удоволствията. Те са по-здраво свързани с материята. Освен това, дали някои хора живеят по южните, а други по северните склонови на някоя планина, това също оказва влияние върху характера на хората. Всичко това какво показва? Че природата е жива, разумна. Затова, проучвайте нейния език, проучвайте въздействието, което оказва тя върху характера на хората. Използвайте нейните методи за вашето самовъзпитание, за вашето развитие като ученици. Вижте как учените хора изучават природата и се ползвайте от техните методи, от техните придобивки. Природата в своята необятност, в своето голямо разнообразие и голямо множество на явления е неподатлива на едно щателно и дълбоко проучване само отвън. Затова учените хора я вмъкват постепенно и бавно. Явление след явление в техните малки и скромни научни кабинети. Някъде някой химик в своята малка лаборатория изучава известно химическо явление такова, каквото става в природата. Нагажда условия, обстановка за това явление, каквито съществуват в природата и го проучва. Другаде някой физик в своя малък физически кабинет прави някакви опити, изследва някои физическо явление, проучва го, мъчи се да поддържава на природата. На трето място, някой техник, механик, се мъчи да съчетае от множество отделни частици някаква голяма машина, иска да използва познати нему закони в природата, да види тяхното действие. И успяват тия учени хора, Постоянстват в своите изследвания. Така работете и вие и ще видите добрите резултати. В стремежа си към търсене на истината, никога не мислете, че сами може да си помогнете в пътя на възлизането нагоре. Не си ти сам, който се повдигаш. Преди тебе е имало много работници, които са прокопали, и изчистили, и подготвили пътя за Твоето развитие, както и за развитието на Твоите братя. Вие пък ще работите за бъдещото поколение след Вас. Усеяна е стълбата на възлизането с усилията, труда и работата на нашите предшественици. Затова помнете, че множеството е една необходимост за развитието на човешката душа. Съвременната наука в своите изследвания ни дава известна светлина върху силата на слънчевите лъчи, която те упражняват върху растежа на растенията. Правени са опити, например, какво влияние има червеният лъч, портокаленият, зеленият, жълтият, синият, белият и другите цветове върху растенията. Същото нещо е и с човешките желания – и те са от разни категории. Всичките желания на човека нямат един и същи цвят. Например, когато човек се възбужда явява се червения цвят. Когато хората искат да отворят война, дигат червеното знаме. Когато някоя мума иска да се жени, все червени рокли носи. Черният цвят, например, черната пръст означава появяване на най-малката степен на живота. Когато действа портокаления цвят, хората обичат да изпъкват, индивидуализират се. И у животните е същото. Щом дойде портокаления цвят, кучето си вдигне опашката и те отминава. Плашиш ли го, то се свива опашката. Щом дойде зеления цвят, хората стават материалисти. И у животните е същото. Тичката, например, си прави леговище, полочка, гнездо. Хората пък мислят за къщи, за ниви, за пари, като че светът се състои само от тези неща. Злото не е в това, че се пораждат такива желания, но щом материалният живот вземе над мощи и над духовния, явява се злото в света. Изобщо всички цветове трябва да се хармонизират помежду си. Всеки цвят си има определено място и определено въздействие върху природата и човека. Например, кога може да се даде предимство на зеления цвят? До тогава, докато той подкрепя твоите корени, докато дава стабилност на твоя живот, докато ти успокоява, той е на мястото си. Но щом се натрупа повече, отколкото трябва, заражда се злото. Щом дойде жълтия цвят, той оказва влияние върху развитието на човешкия ум и човек започва да разсъждава повече, да търси причините на явленията. До тогава този цвят е на мястото си. Но ако този цвят изпъди другите цветове съвсем и вземе надмощие над тях, той влияе зле. Щом дойдем до синия свят, той събужда от човека по-благородни чувства, стремеж към истината. Но ако този цвят се набере повече и изключи другите цветове, такъв човек става фанатик и умът му се спъва. Най-после всички цветове трябва да се съединят в едно, за да образуват светлината. Всички цветове трябва да се слеят в светлината. Така и човекът трябва да стане светъл. Човек става светъл само тогава, когато се хармонизират в него всички цветове. Светлината е израз на всички стремежи на човешката душа, понеже в светлината ние виждаме степените на живота, който се проявява, или интелигентността на всички светове. Всеки човек, според своето естество, възприема и изпраща по един лъч на живота. Например, всички повише същества знаят какво изпращат, чрез червение, чрез белият свят и така нататък. Белият цвят е повече пасивен, отколкото активен. Той действа умиротворяващо. Ти може да гледаш светлината колкото искаш, но ако не можеш да я възприемеш отвътре, а само отвън, ти ставаш само буен и нищо повече. Но ако възприемеш светлината отвътре, ти можеш да станеш интелигентен, да живееш разумно. Когато светлината действа отвън, събужда само временни, обикновени прояви, а когато действа отвътре, човек става активен. Та казвам, вие сте влезли в тази школа и трябва да разбирате истинския живот – трябва да разбирате доброто и злото. Злото и доброто, това са двете важни граници на живота. Като дойдеш до скръпта, ти си до границата на живота. Ти дойдеш до скръпта и казваш, в моят живот има само скърби. Не, ти си дошъл само до единия брак на живота. Като дойдеш до другия брак, ще намериш скръпта. Но ти ще живееш между радостта и скръпта. Трябва да прекопаваш бреговете на радостта, за да разбереш какво нещо е скръпта. Ако прекопаваш бреговете на скръпта, ще разбереш какво нещо е радостта. Ще живеете между единия и другия бряг. Ако живеете между двата бряга, все ще изкъртите по-малко от тях. Тъй, защото ако искате да живеете в живота, трябва да бъдете между бреговете му. Щом искате да знаете какво нещо е скръпта, ще знаете, че сте до единия бряг на живота и трябва да се върнете назад. Дойдете ли до радостта и там ще изгубите живота си? Еднакво е положението. За разяснение на мисълта си ще ви дам един пример. Ако аз ям и пия в кръчмата и се радвам на това, не изгубвам ли живота си? Днес повечето хора умират от прияждане и пиене, отколкото от глад. Ще знаете, че радостите и скърбите са двете граници на живота. Значи ние вървим между радостта и скръпта. Те ни показват пътя към Бога. Те са успоредни линии от които едната се движи отляво на дясно, а другата от дясно на В този живот вие трябва да контролирате вашите желания. Щом станеш по-голям материалист, искаш да трупаш повече, отколкото ти трябва, ще се спреш, ще помислиш, че Божият закон е крайно взискателен. В живота си всеки трябва да носи толкова, колкото е необходимо. Турили се повече, скъпо ще плати. Не, че съзнателно ще го накажат, но понеже пътят му е дълъг, за това ще плати скъпо. Смисълът не е в многото работене на земята. Това трябва да го знаете. Не е и в многото тичене. Не е и в многото мислене. Защото не сме само ние, които мислим. Някой казва да си уредя живота. Не си ти, който го ореждаш. Ти ще мислиш толкова, колкото ти е дадено. Ти ще ореждаш живота си толкова, колкото трябва. Нема, като влезете в един университет, ще мислите да ореждате програмата на този университет? Не, ни най-малко. Нема, като влезете в една школа, вие ще ореждате програмата й? Не, вие ще мислите за времето, кога ще я посещавате как ще учите и така нататък. Той, което ви е дадено на земята, него ще изпълните както трябва. На всички ви е дадена по една програма. По някой път вие седите и започвате да коригирате тази програма. Какво става обаче? Аз казвам, всички тие, които коригират тази програма, които искат нова програма, са отишли в гробищата. На тия хора Господ казва Ти ще следеш на земята, аз ще ти дам много тяло да работиш, но като се върнеш, ще дадеш отчет за всичко. Ти като следеш долу, започваш да едеш, да пиеш и казваш Тъй ще направя, иначе ще направя, но нищо не направиш и осирмашаваш напълно. Тогава Господ казва Я повикайте този! Като се разправят тези работи, някой българен казва То не е баш така. Нека аз да се наям и напия на този свят, пък какво от това, че като отида на онзи свят щяло да има огън. Нека има. Мен не ме е страх от огън. Поне топлишко ще ми бъде. Когато съм чувал да казва така, аз съм му казвал Слушай, на онзи свят няма да ти горят. Ами какво? Ти като умреш, Душата ти ще бъде свързана за тялото до тогава, докато научиш урока си. Ти ще чуваш всичко, ще виждаш как месото ти се разкапа парче по парче, как го пред червите. Казва той, Абе, не казвай такова нещо. Значи, българинът не се бои от огън, а се бои за месцето си. Наистина, тялото не е едно богатство, Бог ни го е дал, за да живеем разумно и ако живеем по Бога, това тяло ще се преобрази и ще стане духовно. Тогава силите в Него естествено ще се развиват. Смисълът на тази школа е всички да разбират вътрешния смисъл на живота, да разбират, че всички хора на земята трябва да живеят съгласно Божия закон. Всеки трябва да прилага живота си разумно, според както е определено в неговата програма. Някой от вас може да каже, ама аз не знае каква е моята програма, не знае какво да правя. Чудни сте вие. Я питайте един ученик от първо отделение каква програма има, той знае. Попитайте един ученик от първи клас какви предмети изучава, кои учители му преподават, знае. Ако вас запитат, в коя училище сте, ще кажете, не знаем. Какви предмети ви преподават, ще кажете, не знаем. Ще кажете, ние учим божествени работи. Какви са тия божествени работи? Децата, като влязат в първо отделение, нали първо се учат да събират, а после да изваждат. Вие по стария начин знаете да събирате и да изваждате, но я ми кажете... Знаете ли, по новия начин да събирате и да изваждате? По божествения начин, знаете ли да събирате и да изваждате? Сега Господ ви дава следната задача. Двама братя се скарали и се разделили. Как ще постъпите по новия начин, за да ги съберете? Нали при събирането всякога турете знака плюс, т.е. една хоризонтална и една перпендикулярна черта? Какво показва хоризонталната линия? Тя показва почвата, върху която трябва да се сеят нещата. Перпендикулярната линия показва това, което е израсло отгоре, над почвата. Тези двама братя не се разбират. Цяла река ги дели. Сега ти трябва да направиш един мост, по който те трябва да минат, защото единият е на брега на скръпта, а другият е брега на радостта. Тези двама братя са двете успоредни линии и ти, за да ги събереш, трябва да прекараш един перпендикуляр между тях, т.е. да дадеш нещо от себе си. Ученикът взема ти бешира и написва нещо на черната дъска. Ами ти, какво ще напишеш на дъската? Как ще събереш тези двама братя, които са се скарали за имането на баща си? Единият взел 20 0 лева, а другият 50 0 лева. Затова един е на брига на скръпта, а другият на брига на радостта. Какво ще направиш? Ще отидеш да убедиш брата, който е взел повече, да върне 30 0 лева на място. Значи, за да се съберат хората на едно място, всяка неправда между тях трябва да се махне. Неправдата е едно препятствие, което спъва хората да се споразумеят. Вземам неправдата във всякакво отношение. Всяка лоша мисъл или всяко лошо желание, които са се загнезили в ума или сърцето, трябва да се премахнат. Само така ще дойде събирането. Дойде ли събирането, ще дойде и изваждането. По друг начин как ще можете да събирате или да извадите човека? Та сега на своите ученици давам действието събиране, първото действие на аритметиката събиране по новия начин. Ще кажете, ние сме възрастни? А, възрастни сте, вие сте още деца? Когато от вас и е да извадя на черната дъска, все ще се намери в затруднение. От небето изпращат разумни ученици да ви учат да събирате. Те ви учат. Казват ви. Турете знака. Турете черта отдолу и започвайте. Като ви учат дълго време, вие едва започвате да проумявате какво нещо е събирането и казвате, а, лесно е да се събира. Да, като се научиш, лесно е. Положителни знания трябват за учениците на новото учение. Щом се приложи тази нова божествена наука и резултатите ще дойдат. Ние трябва да боравим с нови съединения, защото градим нов живот. Ако продължавате да живеете по стария начин, ще имате такива последствия, каквито и до сега. Всеки от вас ще гради, ще гради и всичко най после ще рухне, ще се замине. По нов начин ще гради духовния човек и само това богатство ще му остане. Казва се в писанието, събирайте се кровища. Къде? Там, дето нито молец, нито крадец влиза. Не е въпросът да бъдем сиромаси, но да бъдем богати по новия начин. И всичкото това богатство от земята ще се пренесе горе, ще бъде заедно с вас. Вие трябва да бъдете като онзи американец, който фалирал седем пъти и като изгубил всичкото си богатство, казал Слава Богу! И за мен остана нещо. Какво? Само унова, което дадох на бедните. Той имал една библия за 10 хиляди долара и ние му продали, но той си казал Останаме само това, което дадох на сиромасите, Той, което направим за Бога, само то ще ни следва. Това трябва да е бъде изял за вас. Ще кажете, е, то е лесна работа. Всеки ден, като станем и направим едно добро дело за Бога, то е оправдан. Не направим ли едно добро дело, този ден е изгубен за вас. Та, като ученици, всеки трябва да направи през деня по едно добро дело за Бога, макар и микроскопическо. Като направиш едно малко добро, да усетиш, че се е извършил волята Божия, макар и в най-малка степен. Тази е новата насока, в която трябва да турите ума си. Тогава и Духът ще действа усилено върху вас. У вас трябва да стане едно преобразование. Като гледам лицата ви, виждам, че трябва да работите още много. Не, че лицата ви са лоши, но когато един скулптор изваде един камък и започне да го дяла, той трябва много време да годяла, докато изкара една хубава статуя. Той ще вземе божествения чук и ще удря. Няма да ви изпотроши, но ще работи, докато изкара една хубава статуя. Той трябва да изхвърли всички непотребни вещества. Духовният човек трябва да извае своята духовна красота, да остави само онова истинско тяло, с което може да живее, без да го засяга смъртта. Това е една от великите задачи, която решават както учениците на света, така и тия, които следват Божествената школа. Тема за следния път най късият път между скръпта и радостта вие трябва да знаете тия къси пътища, да кой как дойде да му кажете този е най-късият път. Да не считаш, че като скърбиш или като се радваш, това е привилегия. Еднаква привилегия и когато скърбиш и когато се радваш. Тайна молитва Мир Мирът носи Божията радост